Benvidas a Negras Tormentas O podcast da CNT Galiza Negras Tormentas agitan os ares No veis escuras Non nos deixan ver E ainda aquí nos espera Eu son chucho E para as que non asaibades A CNT é a Confederación Nacional do Traballo Unha organización sindical independente Porque non está vinculada a partidos políticos E autosexcionaria Porque non recibimos subvencións de ningún tipo a que pode pertencer calquera persoa traballadora sen importar as súas ideas políticas ou crezas religiosas. Organizámonos por medio da democracia directa que é o noso sinal de identidade. Tomamos todas as decisións en asamblea que está aberta a toda a persoa afiliada. Non temos dirixentes e mantemos plena liberdade e igualdade no intercambio de ideas, opinións e iniciativas. A nosa táctica principal é a acción directa, é dicir a resolución dos conflitos polas persoas afectadas, sen ningún tipo de intermediarios. Na CNT loitamos polo reparto do traballo e a riqueza, contra desigualdade económica e social. Cremos no deseño de estrategias para desenvolver conflitos sindicais con éxito e proporcionamos asesorías sindicales jurídicas gratuitas para afiliación nos nosos locais. Pódense consultar os horarios na nosa página web cnt.gal. Para ti, a CNT? Para min, a CNT é unha ferramenta única e indispensável para eh, defender os dereitos da clase traballadora. E xa, a nivel persoal paréceme un sentir e o algo máis equiparable eh, posible, o amor dun anai. xenete practicamos un sindicalismo baseado na implantación real da nosa afiliación nas empresas a través das seccións sindicais e non participamos nas eleccións sindicais nin nos comités de empresa. A sección sindical trata coa empresa a través dun representante elixido pola mesma asamblea co fin de comunicar as demandas da sección. Esta persoa, a diferencia dos delegados do comité de empresa, non ten privilexes que os distingan do resto, é dicir, non é un liberado A través da sección, a reivindicación dos intereses e a defensa dos dereitos fase directamente, sin intermediación. Así temos a garantía de que nunca se asinarán modificacións de condicións de traballo ou calqueira outro pacto sen a nosa vontade e nunca se fará unha negociación ás nosas costas. Así, todos os pactos que se na sección sindical só se aplican ao personal que forma parte dela, se ven calquera traballador ou traballadora da empresa pode aderirse a eles. Desde Negras Tormentas queremos informar das novas da CNT Galiza, así como responder ás cuestións interesantes para todas as traballadoras. Entre as últimas novas deste verán, destacamos que tras a denuncia da CNT, o xulgado obriga a xunta a conceder a ampliación do permiso de paternidade xunto con unha indenización polos danos e persifizos causados E este é un exemplo do que se pode conseguir constituindo unha sección sindical da CNT no teu lugar de traballo, como fixeron os compañeros do Servicio de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. Non foi o único que logramos este verán, pois tamén a Inspección de Traballo e Seguridade Social deu unha razón tras a denuncia que presentamos contra a UTE de Ambulancias da Coruña, que leva desde 2021 incumplindo os protocolos necesarios para o traballo en condicións saudables. O informe de inspección requiere que a empresa realice un estudo ergonómico integral dos postos de condutores camilleiro e unha avaliación específica de riscos psicosociais existentes en todos os postos de traballo. Mentre os sindicatos do sistema convocan movilizacións de apoio a patronal para o beneficio de empresas do sector, esquilman os orzamentos públicos cun servizo que debera darse desde a propia administración e que explotan aos seus traballadores con condicións miserables, desde a CNT seguimos loitando polos dereitos da clase traballadora cun sindicalismo de base que nos vese vende o sistema. Que para ti a CNT? Min, a CNT é unha organización de traballadores eh, horizontal, que é o máis importante, no? o funcionamento do, do sindicato e as herramientas que contén para levar a cabo las, los, a, a bon fin as reclamaciónes e os dereitos dos, dos traballadores, sobre todo, máis importante, unha representación horizontal eh, non delegada. tamén neste verán cando rematou o conflito co colexio Trisquel en Compostela que foi obrigado a recoñecer ao noso compañero na súa categoría correcta de profesor titular e que ademais deberá pagar as cantidades debidas pola diferencia de categoría que a que tiña anteriormente de profesor adxunto desde o sindicato valoramos moi positivamente a resolución do conflito e animamos ao resto do profesorado a informarse e reclamar o que lles corresponde Aínda que rematou este conflito, tamén comezamos outro na empresa English for People, que é a empresa que posúe as academias de inglés Kids and As nesta provincia. Hai uns meses informábamos da constitución da sección sindical da CNT nesta empresa. E en agosto, tras uns meses de negociacións infrutuosas con, bueno, con English for People, sen alcanzar nesequera os mínimos, esta empresa sorprendeunos co despedimento de tres compañeiras da sección da CNT. É moita casualidade que meses despois de que as traballadoras se uniran para reclamar os seus dereitos, a Academia decida realizar unha reestructuración da que non explica ningún detalle. Por iso, desde a CNT denunciamos estes despedimentos e insustos e iniciamos conflito coas Academias que xanás ata a readmisión das nosas compañeiras despedidas. E isto non é todo, pois nos últimos meses a CNT tamén logrou melloras laborais en Serveo Social, que é a empresa eh, que leva o servizo de atención a domicilio no Concello de Sada. Esta empresa, a inspección de traballo, obligou-na eh, a cambiar as quentas para despectar os descansos do seu personal e, ademais, abonar os pluses dos domingos e festivos desde o ano 2022. Por outro lado, a sección sindical de perfumerías Arenal, en Ribadeo, conseguiu que a empresa teña que pagar os atrasos de convenio devidos e así cumplir cos mínimos delegais e devolver ao seu personal o que é seu. Desde a sección sindical da CNT, en Ribadeo, chamase tamén as traballadoras e traballadores de todas as tendas a organizarse contra os incumplimentos laborais de Arenal Perfumerías e conse a disposición de todas elas como instrumento de denuncia e mellora das condicións laborais. Desde o noso sindicato, lembramos que os traballadores e os traballadores son o motor das empresas e que sen nós non servem para nada. A CNT aposta por un sindicalismo de base, de apoio mutuo, solidariedade, coa acción sindical como principal bandeira. Se traballas nun sector da hostalería, Queres obter información sobre os teus dereitos, na CNT sabemos ben como funciona a patronal hostaleira, en bares, hotéis, restaurantes... Por iso lanzamos a campaña Hostalería Digna, para que todas as traballadoras do sector estén ben informadas dos seus dereitos laborais. Contacta connosco a través da nosa página web se queres presentar reclamacións pola falta de abono de horas extraordinarias ou se estás encadrado en unha categoría que non che corresponde ou se estás pensando na creación dunha sección sindical no teu centro de traballo. Na CNT Galiza ponemos a organización ao servizo dos teus dereitos laborais como clase traballadora como estamos facendo agora mesmo nos conflitos abertos co Mercado Boanerges o restaurante Sibulla, o Benboa, o Carliza, o Devoto... Se estás vivindo unha situación de explotación laboral no sector hostaleiro, lembra que co silencio só se consegue que o peto de empresario se encha máis de deseito ilegítimo. Non esperes máis, contacta connosco a través da nosa página web, onde poderás atopar toda a información referente á evolución dos conflitos, a seccións sindicais e outras actividades da CNT Galiza. Grazas por escoitar este primeiro episodio de Negras Tormentas.